Baie welkom man amal wat ingeskakel is op hierdie 14e dag van augustus 2020. Ons het laas week vrijdag op die 15e program uitgesaai van ons Opti Horizon program met die baie talentvolle sangeres Jana Viljoen met die verhoognaam Zia as ons gas. En ons het meer gefokus op die gestremde persoon en projekte waarby sy en haar man Hannes betrokken is in die VSA en weer eens was die terugvoer baie oorweldigend en positief. En die promosieliekie wat sy vir ons gesing het was Lowny Together, wat ons in hierdie week al weer op tv gehoor het en ook op die groter waar radiostaties soos by voorbeeld RIS G. Ons baie talentvolle gas hierdie week is Mariska Pretorius, of dan Mia Lou, of sommer net meer wanneer sy syng. Sy is een woord, technische school onderwijsres van Potje Stroom, wat al hoogtespreek het in die muziekwereld. Baie welkom in ons program vanmiddag mee. Dis een besondere voorrecht om met jou te kan gesels. Vandaag, uh, dankie, dat jy ons kon inpas. Ach nee, dis een baie, baie groot, dis die, is my baie lekker om jou te gesels. Ek verstaan jy sê al van een baie jong ouderdom af. Kom jy van een muzikale familie, of was het een, wat wat het jou geinspireer om muziek na te streef Jo, kan sê, ek en kom van een baie jong oudedom af. Um, my poet altyd, hy was in die Beermacht, en hy het daar in die Weermacht orkest gespeel en als soek type goed en hy het nou altyd maar een kunst van haar geboorte en een muzikaant gewees het en hy het het maar probeer doen, so deurde jare, maar sy patie moest die luister maar sê, jy gaan maar na jou familie moet kyk, jy gaan vir jou ordentieke werk nie kry, want het is nie altyd, die sang, jou sangloof met muziek, is nie altyd 100%, jy is nooit verzeker dat jy gaan geld in die mond, net. en so het my patie nou uit het uitgetreen, maar my sissie sê, sy doen een paar goeie kies, sy doen bykkie acting werk, vir sekere programme, en sy het diebegoed sy sim op, net so mooi. En toot acte sluit weet jy, al gaan net in volle volle gaan met die sim ding, al het ek onderwijs geswaard, so kom maar eindig van klein af, jy weet, daar het jy voor die hi-fi staan en sim, dit, is, dit was al daar, daar jare. Ek het uh, jy ooit pa opgetree, of soms in die huis, vir die meter. Jo, Jo, ek het, en ek en my boy het ook wel, um, kijk, sy persoonlijke albompie wat hy net het, van hom, wat opgeneem is, dat hy bijvoorbeeld nou iets het om na te laat, een het hy ook opgeneem, en ek het saam met hom daarom opgeneem, en ons doen baie aan as hy in die land is, doen ons ook baie vertoonings saam, want hy werk eindelijk in Tanzania, so, dit is man wil nou, dit is wel een saam met hom vertoonings doen, maar ons probeer het maar doen. En jou syster, is sy conversieel of uh, doen sy ook maar net haar eie ding? Ach, nie, is die, hm. sy die mawek net haar eie ding? Sy slaat nou, is goed geswaad, sy plaat, romaan, goed geswaat, sy blaai die koop, sy slaat dit, nou maar waarvoor, in die Het in Klerkdorp groot geword en werk nou in Potsch? Is jou dag, is jy dagelikse in en uit rei jevrouk? Of uh, het jy na Potsch om nader aan die werk te wees? Poie nee. jonge, en dit moment heb ek bly in Poots, nou al vir 6 jaar, my ouders bly nou weer in Clarksorp, nou al eerst vir 2 jaar, en ons het so 21 jaar terug het ons in Clarksorp geblei, en to begin ons by die travel, want my pa's werk het het vir huis, so, ja, to begin ons, to gaan ons dan weer toe vir so 9 maanden, ons dag geblei, to gaan ons balaborba toe, en to pootgetters toe, waar my school daarvan klaargemaak het, so my oorschool daarvan, en toe kom wat ek op die buik, en toe besluit my ouders nie, hulle gaan daar nou ook terug trak klaarges op die, want die helft van my maas van die lief, blein ach voldoor. So ja, dit is echt baie lekker, want ek blein pootje, my ouders gaan klaarges op, so is nie te ver nie, maar ook nie te navi nie. So jy is wel Nou, wat school op pootje was jy bij? Ach, op uh, klaargesdorp? Het jy, jy, het, oh nee, jy sê jy het in uh, Portgieters Res school klaargemaak. Ja. Maar uh, hoe ver ja, het jy, tot wat is er dan het op uh, Klaarsdorp gegaan? Ek het eindelijk nog nooit raar dat in Klaarsdorp school gegaan. Ek was daar in Klaarsdorp school Oeh. en ek het maar, my laarschool, jy ek weet baie mense kruisekeerd omdat ons, so in Klaarsdorp nou, my laar blij nou daar en ek is eindelijk in Orngels Res gebore, so dis my ook om die mense, denk ek het daar groot gehoord, ja. maar eindelijk was dit maar eerst Pala Borba, gelaarskool, en hoerskool was ons een pootsveters rus en toe universiteit in pootsje so alles gaan met die pie, alles die pie is. <laughs> behalwe oornaas rus? Ja, behalwe oornaas rus. <laughs> ja. He, ver, het jy op skool in concerten deelgeneem, of in die skoolkoor gesing, of in kindeswedstrijden deelgeneem? Ja, ek het, ek het een ongelooflik waardeel genoem, ek ding, ek het so 28 schoolcertificate alleenlik ja, van ja. competities wat ek aan deel genoem het en ek was in woordschool was ek altijd elke musical of muziekblijspel, althans wat ons gedoen het was ek of een hoofrol, maar altijd een rol waar ek mee gedans het en gesing het, so ja maar in my julle lewe lang was ek maar eindlik in die syn dinge <laughs> is dat so, jy, uh, jy het nie muziek gesoek nie, muziek het jou kom soek <laughs> definitief, ja. dit was net altijd daar, in my geveld <laughs> nou, uh, vertel ons van die tour die, die land met die bekende na met die slechts 12 jaar oud was wat was die sangcompetitie wat jy gewin het en uh, waar het jy oor ons opgetree en saam met Wietje opgetree op hierdie tour <laughs> ok, so ek hier die tour gedoen Ek was 12 jaar uit jy weet, to was dit nou en net toe ek die, die intree slag van sy. Ek het dan een competitie vir die school beeld geneem, ek het ook wing, en daar besluit hulle toe nee, ons, ek gaan op die tour vir 3 weke, vat my die school uit, 3 weke gaan ek op die tour, saman dan 2 bouwgas, en ons was in ooromst Victoria, en bieke, meer, In Lava had Arja's daar rond, het ons bekie getuurd, ons het by school opgetreden, dit was meersjes een talentsoektocht ding wat ons gedoen het, by verschillende schoolen. En um, ja, dit was nou nie, uit my eerlijke opinie uit, wil ek sê, dit was nou nie die wonderlikse tijd van my leven nie, ek het baie baie vannacht daar besef dat die muziekindustrie is nie verslitsis nie, met verschrikke baie horebeet aan om in dit in te gaan. Want elke persoon het maak hulle eigen opinie, en elke persoon het ook hulle eie sien oor verswinde kindsenaars. Maar ja, daarna het ek maar myself afgestoft, dit was nou nie my beste ervaring nie, maar kan wat ek kan maar sê, um, maar daarna het ek baie vanaf begin om my feest op te tree en om myself by andere plekken te probeer inkry om net my stem doorbuit te bekry, en mense in die bank kan sien, luister like, vir die, maar hierdie is mia ja. en hierdie is wat sy vir jou kan bied, en hierdie is wat door liekie sfeer kan doen, persoon. Maar, joh, my second industry is nog over my maar bieke roof, maar, weet jy, ek druk al dier, ek is al dertien jaar in die bedrijf, so, iets moet eventueel gebeur. Ja, jy is nie meer op die horizon nie, al is die program op ja, die horizon. Uh, het jou enige sport uh, activiteiten deel op school of uh, enige sport item dan uitgeblink op school? Kijk, ek het nog nooit ek was, dit sport item uitgeblink nie, ek het wel walkie gespeel, maar nou nie, ek was dan nie jou beste atleet nie, want jy weet as by sport kom, is daar agressie. Want as jy maaitjes, ek na paaits, ek dan het jy agressie in sport en jy het passie vir muziek. Hmm. So, <laughs> so is die agressie dan nie al, dit so goed gaan, dit nie. Yeah. <laughs> um, ek sien op die video van uh, Dit is ware liefde, die, dat jy kita speel, en ja. selfs die chords neerskryf vir die liedje, het jy enige muziekopleiding gehad, met instrumenten of enige sanglese, Ek het nog nooit wel rechtig sanglese gehad die boven met um, toen ek drie jaar terug op de voice was het ek daar persoon, een beetje meer leiding gehad want ek het kuisjes gehad dat ons gehelp het en um, ja, ek, ek het altijd kitaar gespeeld, kijk, dit is normaal vrou in haar naals, dit is normaal erg het is, so en um, <laughs> ja, jy weet en om een kitaar om te koop wat precies die inhame zet vir jou nals, ek het nie nou so 58.000 rand het rondleem vir my eneke te koop nie, maar ek, ek speel sy so nou, en dan speel ek nog klavier, want ek werk vir die school, en ek is ook een koer africhter die school, so ek speel nou my klavier daar, en ek kan dote lees, maar kyk, dit gaan meer vir my, vir my, my stem as is my gaan oor om muziekinstrument te kan bespeel. Ja, dit jou, jou instrument. Ja, dit is, is my instrument. Ja. <laughs> nou, uh, buiten kitaar, wat anders kan je speel? Of uh, wat sal jy graag wou speel? Ek kan klavier speel, maar ek sal baie, baie graag wou viol speel. Dit is my verskrikkelijk mooi instrument. En meer in die klassieke richting <laughs> moet my Ja, syng my oumaal het altijd so my gesê, as ek voor baie winkel geloop het met instrumenten, het ek altijd naar vioote gegaan, en ek het nooit, ek was net nooit daar, en ek het net nooit deurgedrukt om vioote begin te speel nie, maar ek is ook eindig dankbaar daarvoor, want daar ook het ek dan vielus geworden, in plaats van de sangrijs, en so het dit so na nie vir my werk nie. So gepraat van uh, klassiek, het jy ooit daaraan gedink om, of doen jy enige iets klassiek. Um, ek sal sê nie, op die stroom van my leven, kijk, ek het verskillende genres wat ek doen, maar klassiek het nou nog geen kijk, ek sal dit luister met alle liefde, maar ja. ek het, um, ek het nogal anderse type stijl as het kom by jou optreders en ja. die muziek wat jy dan doen, want ek meen, jy probeer maar kuyter vir allemaal, want allemaal net hulle eie stijl en eie smaak, so jy probeer nou maar van die 80 tachtig weer tot en met die 2000s toe gaan en dan breng jy bieke rockmystiek in, jy breng bieke country mystiek in, ou country neve country, jy breng ou Afrikaanse goed in, jy verstaan wat ek me weer sê, so ja. jy moet maar van amal kuyter as so jy een kind is en vandag sy so Suid-Afrika, so, dit is maar ek het my stem al so aangepas dat ek letterlijk eindelijk alles kan sê Oké, okay, ek het voor die program gevraagd, gevraagd jy met volgens 6 snitte van jou mystiek aankondig Ek weet, krimineel ja. is jou, gloed, jou niets te vrystelling, so ons berre om, en sy story, vir jylle laaste, wat gaan die eerste snit wees waarna ons gaan luister? Ek sal sê, minder is veel meer. Ja, die is geskryf dyr Johan C. Venter en Joe Foster, en dit was al eindlik jylle lang rik, so, 5 jaar terug, is die lied geskryf en opgeneem, En um, dit is maar, het het mynig gebeld, my gevro, luister me aan, um, ons wil jy met jyself beskryf, en ons wil jy dieke die door, doorweer, skryf. En so die lirike, en van is, en die lyrike, aan van soeie woord dat daar is, in die lyrike stond daar, en um, minder is veel meer. Bijvoorbeeld nou, ek wil nie, blomme heen nie, en ek wil nie soekalari heen nie, en ek wil nie teddybeere heen nie, want dit bring my, dit bring niks vir die tafel te dit gaan oor jou emoties en jou liefde vir my, so dit is na nou my einde waar die dit gaan hmm, klink vir my baie diep en klink vir my uh, interessant kom ons luister na uh, minder is meer As jou adems om my lyf is, al beloof jy, die sond maar nie sterf vir my. Dit is nie genoeg nie, ek soek meer my baby, ek wil dit voel, verstaan jy wat ek bedoel? sal ek smeer vol kry nie. As die volk seizoen en die volks vol alles, ja, minder is veel meer vir my. Ja, maand ek kan nie prak nie, die rynpies mag ook nie saak nie, want ek luister na die taal wat jou haak maak nie maak nie en blomme hou nooit lang nie ek soek iets meer wat jy vir my kan. veel meer. Waardeer dit wat jy het, materiële dinge, vergelijk nie met liefde en deernis nie. Prachtige sim, uh, Mia. Skryf en toon sê jy jou eie muziek? Het jy iemand wat vir jou specifiek vir jou liekie skryf? Op hierdie kwaamlik, skryf en toon ek my nie ek heet wel Boon Gardner wat vir my skryf en nou Emile Paul, hy gaan van my volk met Engels net skryf, so ek heet mense wat vir my skryf. Ja, dit is gelukkig. As jy jyself moet klassificeren in een genre en wat sy jy sê, uh, of dak jy een weie spectrum? Ek zou sê, dak jy een maar uh, natuurlijk altijd Afrikaans pop, want dit is maar die meest populairste richting om in te gaan in Zuid-Afrika maar die meeste mense luister daarna. Nou nou. So, op hierdie saling is Afrikaans pop maar ek sal definitief al bykie wel, wel rondspel met een uh, oud country album Piedalk binnenkort. <laughs> ja nee, country is baie gevuld hoor. Jo, ek, uh, ja nee. En uh, uh, wanneer jy optree, het jy orkest wat, saam met wie jy optree of uh, maak jy gebruik van technologie vir begeleiding? Ja, ik wil jou ook nog definitief gebruiken van technologie van begeleiding en ik doe mijn eigen klank. Oké. Okay. Dat uh, is mijn eigen klank, man. Ik, ik doe mijn vriendinnen, mijn moor, mijn kennel, allemaal ons droom, maar die klank zelf en ik stel het op en ik stel het al zelf op en ik doe mijn eigen klank. Want je weet, hoe wanneer van een dag, om iemand te hier daarvoor te vinden, help maar doen met zelf, hm. als je kan doen met zelf. Hm. Uh, ek sien gedurende die uh, COVID, grendeltijd, is daar baie van die kunstenaars wat livestream streaming op Facebook en andere media doen. Het jy al zoiets gedoen of uh, behoog jy om zoiets te doen? Okay, ek het al zoiets gedoen. Laatmaand het ek zoiets gedoen ek was bij een van my vriendinnen, of eet my vriendin is een vrienden, en ons het daar aan die toerusting opgestaan en ek het die 1,5ste live show gedoen vir die mense. Hmm. En uh, ja, dit het nogal baard goed gegaan. Ek denk dat nou die laatste tijd met die skole wat weer oopgemaak het, is het nou bieke moeilijker. En met die nieuwe enkelsnet wat ook nou gaan uitkom, so aan die relings wat ons moest trainen, is nou bieke moeilijk vir my. Maar ek so binnenkort weet, zeker voor um, die begin van volgende maand, sal ek nog een laatst zou doen. Oh, so, is jy self al terug met die skole? joh, joh, ja, ek, ek is, ek het vandag getakweer, daar wel in die persmeelkamer gaan sit, my koffiekie gedrink, en my kinders nog getrek is nie, want ek geef 8 en 9. <laughs> <laughs> nou, uh, jou kinders zijn zeker baie trots op jou, vrouw. Jo, ek denk nie, baie van hulle weet, raar is wat van Annie, omdat ek baie a word technische school, school gee, en, ek meen, dit is nie, dit nie, nie raar is die muziek wat ek sing en produce en daar buiten sit, is nou meer een rarig iets wat die kinders luister en hulle luister nou meer soos Kwai Toe en R&B en oh ja. weer meer buitenland, is het niet verstaan. Maar, dit is okay, maar daar is een hele poorkenis wat of me gesê hulle het my muziekvideo gesien en hulle is baie trots op my, so ja, Nou, uh, buiten jou muziek toe, as uh, 12-jarige, het jy al aan ander uitgebreide optredes toerig deel geneem? Ja, ek het uh, julle paar goeie gesel gedeemd. Kijk, ek, omdat ek maar onafhankelijke kensenaar is, is so ek maar een persoon wat baie vanaf spring van sou tot sou tot sou. So ek het al, ek leef Afrikaans in, in Kaapstad gedeemd, ek het al in Mosul Boys, dorp van die jaar gedeemd, Um, jo, verswyl, ek het al stikke type goedgediend, soe lekker die travelling, maar kyk is maar jou meeste van jou feeste, wat ek altyd gediend het, dan is het veelke vertoonings en dan net my privaat vertoonings wat gewoon ek, by enige plek is, <laughs> letterlik enige restaurant is, of, gasthuis is of kroeg is of wat ook al is. Kijk, die kroeg sien is nou nie met my ding nie, maar die mense daar is, is nog altyd lekker. Ek is molle oor om ja. eindelijk by restauranten te gaan sing, want die mense daar is net fantastisch. <laughs> nou, uh, indien jy kon kies, wees die mense wat jy saam met jou op so'n toer, sou, nooi. Ek glo, Nadine is seker die eerste ene. <laughs> Oei, want jy duis moet dit nou doen? As ek een touur met die, sê laak, sê kijk bieke na Irven, wat dat verskrikke goeie kunstenaar is, sê kijk na Appel, wat ongelooflik goed is wat hy doen en wat hy doen, en hy skryf ook fantastisch. Sê kijk bieke na my Dean, want sy is raar net een van die meest fenomenaalste kunstenaars, so, wat ek ooit my lewe ongemet het. Ach ja, dan moet jy altyd, jy weet, een laakke pop persoon ook daar in kry, soos bievoorbeeld, oh jy weet nie, wie so, het een van my vriendinnen is, en early bee, wat in van my vriende is, so, so dit is die type mense met wie ek sulke type goed sal doen. Want ek voel met hulle is baie lekkere mense en ek het doos so om met hulle graag. Hmm. Ons is gereed vir jou 2e muziekstuk. ons in, asjeblief. Ok, want ons al sê, die 2e is 17, het is liefde die. Dit is het is waar gaan oor waar liefde, dat gaan oor verhouding en hoe dit is om saam met, een, saam met die persoon te wees en hoe, die, hoe dit eindelijk maar net die gevoel beskryf van yes, vir hier is actually ware liefde dit is net a sob story dit is nie net a tiener nie dit is, dit is die ware liefde wat jy krij, wat jy voel jy nooit weer kan krij. Dit is my eindig ware liefde gang. Ok, dit is ware liefde die, Nadine vir ek, Nadine, nie, <laughs> vertel ons daarvan. Kijk, okay, hier gaan hy. Dit is hier, dit is nou, dit is ek en jy, dit is rooi, dit is mooi, dit is waar jy my krijg, kan jy raai, wat dit, Ja Hare liefde die. Uh, nou, hoe weet die mens? Dis moes die butterfly, so lekker floating gevoel in die hart en in die maag. Wie kan dit nog onthou? Uh, en wie ondervind het nog steeds? Dis wonderlik om verliefd te wees. Ek sien jy het onlangs opgetreef by jy vrouwedag vrou Mark geleentheid in Klerksdorp het jy enige permanente venues waar jy optree? Jo, ek het nogal permanente venues, ek het een brouwerij, een beerbrouwerij net, hierbij de poots, wat eruit nou is, dit is maar my, ek het sikker so, elke maand, het het en, um, ek het so twee schuis bij hulle, en ek het net is ongelooflijk by. en ek meen ek het natuurlijk, in het laardsoek ook, um, het ek ook toos in my plekkiekies, waar ek optree, en, so, ach nie, is baie lekker as jy een paar mannen te wein, weet, maar dit is ook maar moeilik soms om altyd daarbij uit te kom, want die tyk hier, dat boek ander mense jou te dat datums vooruit, versat, uh, so. Ja. ja. Nou, uh, met die grendeltijd is die uh, bierbrouwerij dan seker, maar uit. <coughs> ja, nee, nee, dit is nou uit, dit is uit, stok is nie dees <laughs> uit. Uh, maar dit toekom <laughs> <of af>, <laughs> A, aankondiging gemaakt gaan word ons Ooma Duimen, we sal sien. Ja, en nee, ja, enkei, denk nie, dan pas. Wat hmm. is soort optreders, hou hier die meeste van om uh, by op te treed? Private funksies, skouwe, verhoog optreders by uh, nationale feeste? Kijk, ek sal sê, allemaal van he, maar my genseling is gewoon, as jy genooi word vir uh, oktoberfest, wat is een bierfeest, oh, ja, enig iets ja. is dit, want daar is die mense, hulle allemaal is net in die sekere, positieve, op, opwekkende bij. Ek denk, en dit, dit maak my net al meer opwindend om die einde daar op te treed, verstaan? So, ja. dit is maar eindelijk vir my waar die lekkerste is, is wanneer jy my een lekke, feest is, of by een lekker bierbrouwerij, wat ons een lekker dag net eet. het, wat allemaal braai en jy mag poikie en jy eet en, ja, ek denk, dis maar eindelijk lekkerste. Ja, so, da's atmosfeer, vir plek. Ja, ja. atmosfeer, dis die lekker ste, en ja. gewone die mense daar is net baie ouliker met jou, so, hulle net allemaal in so goeie bij, dat hulle net s'n liefde uitstral op die einde van die dag. <laughs> die meeste van die ander kunstenaars wat ek mee gesels het, sê vir my, hulle hou van private funksies. Jy weet oor die ook oor die nabijheid of die aanraking met die uh, mense. Uh, hou hulle van private funksies. Nou ja, nee, definitief, ek denk maar net as jy op een sekere storm kom, dan is om min mense rond te mee te hee, rok meer persene wees ek, as wat jy baie mense om jou het. En ek sien, jy het bij baie van die jaarlikse kunstefeeste, nationale feeste opgetreed, vertel ons meer daarvan en wat er jy net die meeste van gehou? Ek denk die een wat ek nog die meeste van gehou het was definitief um, kop en ko. Daar ja. was A fantastische ervaring, dit was net so lekker om verskillende mensen ontmoet, dit is lekker as jy travel, dit is lekker as jy uit jou normale aurea's uitkomt, soos bijvoorbeeld aan Gauteng en Nerveus en die vrysel, dit is baar lekkerder om dit bykie uit te kom om langs jy sê te sing, dit is iets anders, ik weet nie of ander mense hoe so voel nie, maar <laughs> dit is my voel dit net heel te mal anders, en um, maar, by Kalka en Kol het dit, net raar baie lekker, want die mense daar is net heel anders. Hulle is allemaal beskriklik nice met jou, en hulle wil eindelijk meer van jou weet, hulle praat eindelijk met jou, met, dat hulle eindelijk luister. So, ander mense net so, o, nee, sy sy, akkaai, kom ons gaan, persoon. So, okay. daar gee hulle nou eindelijk bietjie meer om. So, dit was my baie baie lekker so, die, die kok aan kop. En van die ander wat jy bijgewoon het? Andere wat ik bijgebouw was wel een boos, aardloop definitief, en ach, ja, een boos en aardloop en kak en kak en kak, en een boos verhaal dat ik jaren terug zou doen waar het ook keurig is of je oorzaak op z'n plaats was. Oh ja. Zo so, ja, ja, dat had ik, ja, dat had uh, ik niet zo goed. En dat is een type goede idee. Op je kopie. <laughs> ik was nog nooit op je kopie niet. Maar ek denk ook nie my, my is, da ook nie, ja, is daar ook nie, jou <laughs> genre pas nie daar da nie. My genre pas nie redder daar nie. En wie is jou ander groot name wat jy in die muziekwereld al uh, verhoog mee gedeel het? Um, ek het al met Kurt, verhoog gedeel, Karleen van Jaarsveld, en um, en Joannita, dis en Dief, so ja, daar is het een paar van die name wat ek nou op die spot van aan dat ding, maar Ek I meen, as jy so by feeste optree, jy nie altyd die verhoogte deels van dit allemaal te Dit is net so lekker om achter te gaan sit en net eindlik met, met, met allemaal wat saam so met jou daar is. Net bekie te gesit, koffiekie te drink, te gesels en net eindlik bekie hulle sien en te kry oor hoe hulle voel in die muziekindustrie op daar stadion. En dit is my met vormat vir my, hoogal die lekkerste is met kunstnoorse deel. En jy het nog nie jou eidel ontmoet nie? Meidien? Nee, nee, nee, ek het al, maar ek was baie jong. Ja, was baie jong dat ek ontwet het. het. <laughs> nou, wat er een van jou uh, eie liedjes geniet jy die meeste om aan te bied tydens jou optreed is? Een van my liedjes is definitief klopt, klopt my oor dit is een van my ginslinglikjes om te sing by enigste van my shows, want dit is net dit is so'n mooi Afrikaanse lied maar hy het country type style ook in hom in en dit is net om, dit dit die verhaal van dit gaan eindelijk maar net oor om vir die ander persoon te sê weet jy, ek sal dier die wind en die weer vir jou gaan, net spang, my hart klok net vir jou. Het hy uh, meer ritme? Laat die mense meer dans op hom? Of is het... Jo, hy is so, maar ek kan sê, hy baie meer daai wat jy jou vriend en familie oornooi vir ongelofelike lekker beraai, en dan luister jy in die achtergrond, dit is eindelijk maar waarvoor ek gegaan het daai tyd, wat daai liekies opgeneem het. Die nieuwe liekies is hyltemaal iets anders. <laughs> en nou doen jy ooit coverlikjes of is dit meestal maar jy eie muziek wat jy gebruik ook funksies? Nee, ek doen ongelooflik waar covers ja. ek doen covers van bijvoorbeeld Police ek doen covers van Smaadwijn, ek doen covers van um, Little bit Town ek doen ongelooflik ongelooflik waar covers, ek meen ek doen tot The Cranberries is zombie, so dit is so okay wat my genre eindig kan, dit is hoe ek eindig my stem kan manipuleer, en dit is wat my lekker maak om liefschuis te doen, want vir elke liewe persoon en nooit gehoor het, ek leed door jylle loop van die avond. En om vir vier ure lang te sing is nogal, jy moet baie, baie, baie muziek wat jy kan sing, dat jy boog nie boog raak nie. En die spesifieke messe wat jy kies is ook maar om net aan te pas by die uh, atmosfeer van die specifieke vertoning. Jy ja, onthou dit. Nee, hmm. nou, stel ons Dit so, ja. stel ons bekend aan jou volgende liedjie. Kyk, okay, so ons kan sê dit is dan swart voor die Dit was die heel eerste lied wat eindig vir my geskryf is. Ek het by een van my vrienden gesit en ek het van my jynne jy eerste Karel breik af verhaal, vertel en ek het net, al wat ek die oude van die aand van geset is, al wat ek het al weet is, is daar al een nieuwe meisie in sy swart foto raam. Ja. En dit is waar die lied zwartfoteraam vandaan gekom het. Die, en, ja, te skryf hier die liedje, Mike. <laughs> nou, zwart, of uh, jou opbreek met jou heel eerste liefde, is zeker die moeilikste opbreek waar nou ooit is. Die <laughs> ding is, ja, die <laughs> ding is, die einde van die wereld. <laughs> jo, jy, jy voel so, maar as jy enig wat opgebrek het, voel jy ook een beetje verlig <laughs> op die einde van die dag. Ok, ons luister daar, zwartfoteraam, eh, uh, zwart foto room. klink vir my of die toe uit is, maar hulle kan mekaar nie los nie, of, uh, of laat gaan nie, hulle hoort eigentlik nog saam te wees vertel ons meer van die lauw thuisde, as jy getrouwd was daar, uh, wat is jou manse beroep het jy enige kinders, troeteldiere en dis wat die lauw het ek eigentlik in die begin toe en ek kom ons na huis, om dan toe en julle op toer gaan te besluit ons op hulle luister so die naam Ariska is eindelijk klaargevat door een ander kindsenaar so ons kan nou nie dit gebruik nie en vir toer is van mens nie raarig, want hy hou nie want dit is baie lang naam en van so kom ons dink bykie uit die box uit en ons dink so uit die box uit en ons par die eerste, die middelste en laaste letter van my naam van my voorname en ons krijt toe meia En so speel ons rond met fannen en die mense heel te pas lauw net alweer. Oké. Okay. word het nie alweer. Yes, en soos dat jare nou maar ouwe gewoord het, het ek nou maar besef, weet jy, maar ek is nou maar eindelijk net mea. Ja. Uh, nee, ek het en, gewonder ja. kom, waar kom pretorieus en lauw in mekaar uit. Het gedoog, een is genooiens ja. en een is getrouwde. <laughs> maar uh, ja, oké. Okay. Nee, nee, nee, nog nie getrouwd nie. Nog nie? En daar is een speciale <laughs> nee, ouwe, Ivers. Een speciale ouwe. Jo, jy, jy, jy, dit, want hy wak je in de randburg, terwijl ek is om, hy is wel in andere weer, terwijl ek jy in poots zit, dan kan in de randburg, hy is a uh, business management accountant, o, ja. en ek kom is ma, onder my vred. Nee, ek het hom gesien, ek denk, as dit er die rechte persoon is, daar op uh, One Voice, waar hy achter by jou ma staan. O, jy, nee, eindelijk was dit maar net een van my vrienden, wat my voor seer het om, de voiesie te gaan, maar hulle lyk baie mekaar. Is het? Yeah. Of die oukie met die brille, of wat die, die kitaar ene van jou, wat was die liekie? Ware liekte die? Daar is so, ook die, Johan het jou genoemd. Oei, Johan en sy vrou het een mooie muziek vir jou vir my gespeeld. Ja. En nou, troetel die ene? ek het, ek het een ou, ek het een ou bastard, Ach, dat is wonderlijke goeders. Zijn naam is Droopy, van Droopy the master detective, <laughs> ja, ja. dat is altyd zo'n korteem. En toen vernoem ik hem naar Droopy the master detective en hij is ongelooflijk oudelijk, maar hij blijft met mijn malen in Jerkstor. Ik weet niet raar of truteldeuren in poots niet, want bij die wooncellen is het niet altijd veilig om truteldeuren te heen, want daar gaan het eventueel hond gekapt of iets te ooit dragen. <laughs> uh, nie baie intelligente honde nie, maar altyd nees op die vloer, L nees <tie> op die grond. <tie> ja, uh, uh, oké, okay. die uh, vanweerbliebedrijwig, wanneer jy nie skool gee of gereed maak, vir optreders nie, en dien daar enige handelsmerke by betrokke is, dit is jou program, gebruik so die vloer, en ek skimp wasso, <tie> op uh, <laughs> uh, naaltechniekies, Ja, ek is eindelik ook een naaltechnicus, ek het besluit na wat ek geswaad het, dat ek besluit, in. ek moet nog iets anders doen. Toe gaan doen ek my kurses in NALS by Young Nails, en ek is gekwalificeerde naaltechnicus, en onderwijsreins, en ek sin, so ja, en nou, onlangs het ek besluit, ek wil bieke, een verandering my leven maak, en ek bieke na myself begin kyk, ek wil bieke gezonder begin leven. En daarom het ek, is ek nou ambassadeer van Be Wellness en Be Skinny, en ek het al 10 kilo's vloog in 6 weke, en versaan so, al hierdie goed, is dinge wat ek nou bezig is, as ek nie school gee en as ek nie sing, as ek nie in die studio is, om op te neem nie. Uh, uh, wat is die handelsnaam? Be, wat? Be what? Ja, Be Wellness. Be ja. Wellness. Uh, ja. Um, ons gaan net te hoor, as, uh, as jy jou, telefoon om so goed te schee is die mense dan belangstel in die product ook en kan hulle jou soma ook taal kontak. <coughs> ja, nie, 100%. Ek sien jy is betrokken by Performing Artists, wat is Performing Artists en uh, wat doen hulle? Okay, so Performing Artists is maar net waar allemaal al die kinsnoos wat, wat live optree en goed is dit, ons allemaal is nou deel daarvan en so bemaak hulle ons maar net bykie, nou die krij vir ons en goeie kies soos dit, so dat ons net bykie meer blootstelling kan kry. En dit is nou maar eindelijk net een platform waar ons allemaal net ingewoven of bemaak word. Had ek verkeerd gelees of sê dit uh, juist die eienaar daarvan? O nee, nee, ek nee, is nee. <laughs> <laughs> nee, <okay. laughs> o, nou nie. Oké. Ongelukkig sê dat nie. Wees pas. <laughs> Jy het in 2017 aan One Voice deel geneem, vertel ons van die ervaring en zou jy dit beskouw as die grootste hupstoot hup in jou sangloobaan? Ek sal sê, The Voice het vir my baie geleerd, het my baie meer van myself geleerd, ek het letterlik in die tijdperk wat ek daar was, was een baie welke tijd vir my, want ek was 2,5 voordat ek sê so toe gaan het, was ek in een ongeluk gewees. En um, ja, ek, ek was fijn waar die ander persoon was nie. En dit was my baie traumatisch eindlik, want my ouders kon nie daar wees nie. En ek was half en half alleen in een hotel met, ek meen, honderd ander mense wat probeer het om op de boys te kom. En so het ek my vriende daar gemaakt en weet jy, dit was die beste tijd van my leven. Ek meen, jy weet al, as jy op een film sien, waar mense letterlijk om een kampveer sê, en een plik sy gitaar uit, en allemaal begin samensing, dit was letterlijk hoe dit was, in die tyd waar wat ek daar was. Rekte. En, ek sal vir enige persoon aanraam dit te doen, dit is die lekkerse tyd van jou leven. Die moeilijkste, die min geslaap, maar, dit is die lekkerse tyd van jou leven. Ja, ek sal, so, ek sal so denk, dat uh, op so'n geleentheid is daar baie katterigheid onder die mense, en uh, dat uh, jy weet die competitie so groot is, dat het mens ja, die die ergste uit jou uitbring. <lacht> maar jy sê dit nou net anders Nee, maar ek stem saam so met jou, ik kan het so denk, daar was een paar mense, maar jy weet, hulle vouw maar baie vannacht. Ja. Mense wat daar is net om ons te bevorder, of net daar is om soos deel te neem, nie rarig daar is om te bond nie, hulle, dis raarig so jy bond nie met hulle nie, jy prots koort met hulle, so in die katerigheid nie goed, ek denk ons was my eindig allemaal al veel wasse wat daar was, en ons nie rarig, katterigheid gehad nee, nie, nie, ek het nie, ek het nie in dit om achter die persoon terug te, te praat, en dan so, dit was eventueel nie, ek nie. So, die, die, die, die katterige klomp word vannig uitgesoord, en hylle is ja, nie, en word vannig, vannig, en hy word vannig ja. uitgesoord. Nou, uh, ek Robbie oh, wat ek sien, Robby Wessels, wat maak so? O, nee, dit is net die mense hier, by ons boe staalblokke, want, en trek zullen boergut. Oké, okay. ehm um, wat ik wil zeggen, u Robbie Wessels, het hij jou eh uh, opgelei voor een verdienner die programma of voor wie het jou ja, uh, Con van de okay. heeft? Nee. Een coach van the Parliament. Maar oké. Hij opgeleid, hij yeah. was mijn hij was mijn coach geweest en ons hebt soe lekker gewaar, en elvis beheed ook soms met ons gewaar, en alles, en ons kon na Koren en Bobby werkswinkels aan gebied, en ons kon met alle geselsheid na die tijd, soosnoor, ons eindelijk alles geskid het vir die dag, en ons in die self totaal te so, dit was baie lekker, want jy kon meere band vorm met door die mens uh, en Bobby is die een wat jou die buzzer gegeet Nee, dit was Kahn van The Polatines. Bobbie kon nie omdra nie, want ek het sy lied gesing van My Blindities. Ok, nee, want ek het gehoor die ja. menses mense kree, vorm Bobbie, do you want to take a? <laughs> <laughs> ja, ja, nee, want dit was nogal, dit was uh, ervaring wat ek vir niemand raar gaan beskryf nie. Ek moet van ek sê, jy moet gaan om te weet hoe ek voel. <laughs> wat sê jy beskou as jou grootste prestatie ooit? Jy mag maar spog. Oei, jy sal ek nie, ek weet nie. Oe, groose prestatie nog ooit. Ek sal sê, nou, op hierdie stadium sal ek sê as ek was in die huisgenoot en dit is my amazing. Dit was bekie vir my, was dit tof, asof jy een driehoorige kind is wat a net een lekker ontvang het, of een pop ontvang het, bij een maal persoon, dit is gesken, en dit is hoe ek gevoel het. Deerbroek. Uh, ja, finally I uh, Wat was die artikel oor jouself of uh, Nee, ek was in die mystieke gedeelte van uh, van die hy het genoem 'n new mystical So your ja, was dit was daarom daal op die bladsy 50. So, <laughs> uh, <laughs> maar wat dan nie het jy nooit dit al vertel nie. Uh, so so tussen die uh, waar waar die roem van die mense aangewend word. Ja. Nou, nou, sou jy nou kinders he, sou jy aanraai om een uh, beroep in die muziekwereld na te streef? Hoekom of hoekom nie? Ek sê, dit vat baie harde werk om om dit te kan doen. Dit vat naweke nou wat jy eindlik by jou vriendinne wil gaan keiret of oor gaan slok by jou vriendinne wat jy eerder, of jou vriende of vriendinne, wat jy eerder maar baie te en jy gaan doen as so, of jy rijd hier en jy gaan neem een nieuwe lied op, of jy oefen die hele nawek dier nieuwe liedjes. Persoon, dit is, dit was waar, of vir my gewees ek op Boerschool, want ek het nooit rarig vrienden vriendin en vriendinnen gehad nie, want my naweke was, ek het gewerk. Hmm. Dit was tot met my trekvakantie, ek het nie my trekvakantie gehad nie, want ek het shows gedoen, ooral langs die kus af, in Kosovo Natal so dit is, persoon, dit is wat ek gedoen het, ek nooit rechtig enigszins myself ondags dit nie, ja. totdat ek nou ook in maars tyd gekom het nie. So ek sal vir die sê, gaan maar baie hard moet werk, en as jy een onafhandelike kunstner nou wil wees, moet jy baie hard werk om baie geld te maak om dit te kan spaar, om ieders te kan kom, want het kost jou nie net een uh, 100 rand in my som op te neem nie, het kost jou amper 15.000 rand net in my som te laat, opneem en te skryf jo. dis nou as jy wat iemand goedkoop dit al doen ja. so dit is maar dit is een baie rove pad maar as jy die passie daarvoor het dan sal jy deertrek ek meen ek dertien jaar in die bedrijf en in een of ander tyd raak het maar maar vir jou gewoonte om elke liewe keer jy krijg een shot en val jy op die vloer maar jy stop je self af en dan sta nie op en doen dit weer ja, dit, dis maar hoe die muziekindustrie is en die competitie is baie groot in, in daai veld, ja. Yeah. Ja, dit is. Hm. Dit is, maar kijk, ek is nou weer, ek is een baie ander type mens, ek voel nie dat daar is rare kompeties nie, ek voel dit is ek breng my misiek uit, wat my persoonlijkheid reflecteer. Ja, ja. En, ek, as die mense dan vanuit, dan dan is ek so gelukkig, en a ander persoon, voel ek nou weer, jy breng daar want dit, re dit reflecteer jou persoonlijk uit, so ek sê daardig persoon van, komt op die sien nie, en ek denk dit is al ek het nie op de voice gemaakt het nie? <laughs> ja, wil jy nog want een vraag? ek sê vir amal, jy het ook een plekje in die zon, ons amal kan in die zon staan, bestaan, ek is daar natuurlijk een mens ja, mm, yeah, ek is ook een passivist, ek sê jou, ik beloof het ja, <laughs> ja uh, jy weet, ek sal nooit met iemand strij nie, ek sal sy opinie luister maar hy moet my met opinie luister maar ek gaan nie my opinie probeer afdoen aan hom nie, en hy moet nie sy net probeer afdoen nie. aan my nie, ja kom ons ek luister, met jou. kom ons luister na die volgende ene Hi okay, so loving on you as eintlik 'n likkie wat en dis ja vir my country likkies wat ek wat oorspronklik is wat ek opgeneem het so 'n gelepaare terug. Maar ehm um, dis my waarheid en ek meen vir 'n Suid-Afrikaner om oorspronkelijke country muziek te skryf is dit is dit is asemrewend. Awesome, dit is jy kry nie baie mense in Suid-Afrika wat actual, proper uh, Engelse country mysiek kan skryf nie en Leonard Schalbschalbs maat my die song skryf. en dit is net radig baie mooi ek, ek was nie ander woorde om dit te beskryf nie dit, dit gaan my moet geluister word is dit uh, loving on you wat? ja, loving on you okay ons luister aangename verrassing hierdie ene. Ek sou sê dis volwaardig country en baie mooie ene a, en prachtige sim dier mea, a, sy mag maar in Mimvis Tennessee gaan optreed. Ek het een stelling raak gelees wat de beweer het jy besef oor die jare dat mens nie altyd Kom, en jy sê maklikheidswêreld kan vertrou nie. Is daar 'n spesifieke insident of is daar 'n uh, net 'n algemene observ observasie wat jy gemaak het? Ek kan sê daar is tot ook spesifieke iets wat net gebeur het in die maar kyk, ek is nou nie 'n persoon wat regtig ander mense onder die bus sal gooi of name nou, sal noem nie. Ja. Maar kyk, dit is maar so 'n um, In die muziekindustrie krijg jy mense wat of jy jou die so nie man en jy sterne beloof en jy betaal geld daarvoor, en dan op die einde van die dag dan besef jy, oe, maar hierdie mense het my letterlik net ingedeen, en daar wil eindelik maar net die geld gehad het. Persoon, en dit is maar die ding waar jy moet, jy moet verskrippig verswirtig wees in die muziekindustrie, want daar is soe baie kruks so op uit. En er ons mense wat, wees ons die um, hoe ek sal jou bemerkend vir jou oorvat as jou een sekere bedrag betaal per maand uh, uh. en dan weet jy wat dan krij jy in elk geval niks al ja, nie of hulle vat jou geld en hulle verdwijn wat na vir sonde, goed hmm. en dan, ah, ik maar mee dit gaan maar meestal oor hoe ek in die muziekbedrijf ingetreed was al klaar ongezond dit was op een ongezonde stadium want ek was 12 jaar oud daar was vir my gesê door mense, as oor met wie het, en jy kan nie fit wees as jy wil sin nie. Ek was, ek was kind. Jy kan nie dit vir nie. Ja, nee. En, so is dit dit So, dit is maar eindelijk, ook omdat nie baie mense vertraai in de muziek in de sling, maar dit is ook, wat met my baie beter, en, hoe kan ek, hoe kan ek het stel, en, Ek sal mense baie vannig op, volgens hulle karakter, hoe hulle praat en hoe hulle goed sê vir aan mense, hoe hulle met mense praat, hoe hulle mense hanteer in sêkele situasies. En ek kan met allie liefde en positiefheid in my hart sê dat daar is een groot groep mense wat ek vir die rest my lewe mee sal samwerk. Hegel is een van hulle, Won Gardner is een van hulle, Alisha van Starburst Promotions is een van hulle, Arine Louise van Wyk, Early B, op. Dousmane te paar mense is om bekel geberg het en met wie ek leer eintlik na nou Boayer close mee geraak het. En dis die tipe mens werk so te hmm. Nou vir uh, Starbucks dat sien hulle doen baie groot moeite met eh uh, hulle konsenors eh uh, jy weet vir promosies en daai tipe dinge. Is harde werk. Jy, hulle doen. Hulle het jy net die een uh, groep wat jou promote, uh, promote of Op hierdie staling, ja, ek, ek het net geskundig wat tans my goed doen, maar ek het ook vir ens en entertainment wat ook baie van my goed bemaak, soos vir en hulle doen ook gereeld, maar interviews met met kunstenaars wat hulle nou bemaak net om bykie vir die mense die kunstenaars laat betere ken, soos wat jy nou met my kunst in enige interviewee, maar um, ja, jy weet, as jy onafhandige kunstenaar is en jy moet die altijd van elke persoon betal, wat jy bemaak, rok het nogal een hevige bedrag hier, op jou ene van die dag, so jy probeer het maar op die tijd keer, probeer maar een specifieke bemaakker kies, een bemaakingsmaatschappij kies, dat wat ja, ja. vir jou doen, want hulle weet op jou ene van die dag, baie meer van die industrie, as wat jou doen, ja, ja, as vins ja, van myself. <laughs> die uh, performing artists, uh, doen hulle nie ook soke dinge nie. Yo, yo, yo, ja ja, want ja, dit doen dit werk. So dit is 'n is 'n entertainment performing artist alhoewel tipeku dat hulle dit alles self doen. So my hy betaal tydjie 'n tarief per maand dat hulle jou jou nuutste musiek vir jou, video op hulle Facebook-pagede Instagram bietjie verbuyt persoon. So dit is maar so. He. Dit is hoe kom ek verstaan het as jy 'n enige musiekmusieker wil in gaan en jy is onafhanklike kunstenaar, moet jy ongelooflik hard werk om geld te maak sodat jy jou eie goed kan betaal. Hmm. Want kijk, ek is dan nie persoon wat rechtig wil vastgepeken word by een of wat ook al wat ek nie bijgelukkig is nie. Ja, ja. En dit is hoekom ek, en ek maal meestal onafhankelijk die kind snel is, en hoekom ek ander weesel sal aanraai om ook dit so te proberen doen, as hulle wil begin. Want dit is net op een invloedingsdag makkelijker, want jy betal vir een product of vir een diens, en dan, is jy letterlik die werkgever, persoon die wat ek gebeur ja, sê. Ja, ja. So jy sê, hulle, ek het jou klaarbetaal hiervoor, so hier en hier goed gaan moet gebeur, want jy het in jou contract vir my gesê, jy sal dit doen. Persoon, so, en dis ook Starburst is, mannet, fantastische platform, hy is ongelooflik goed in bemarking, en al die ander mense is ook raar, waar goed in bemarking. So, ja. ja. <laughs> Toe, wat ek baie van hulle hou, is, uh, jy weet, terwijl ek met hulle communikeer, hulle antwoord daarlik, jy hoef nie te wacht vir die antwoord of enig iets nie. Exactly. Ja. Nou, uh, en dit is wat goed, ek is met my die mens so met wie werk, so ek sal, as hulle vir my een epos stuur, ek sal het binnen in die dag, of tenminste ten volgende dag, sal ek ja. het daardig boodskap gestuur het, yes. en ek sal dit gedoen het wat hulle vir my gevraag het, klaar. Ja, dit is goeie maniere. Ek, jy moet so wees, want hulle verwacht, jy verwacht het van hulle, yes. so, jy moet het so jy moet het self doen. Hm. Nou, inskies toch, krijg jy ooit stage fright, of uh, word het makkeliker dier die jare, of het jy eindelijk nog nooit so gepla was daardier nie? Ooit nie, denk, ek nog alke lewe keer, alke ja. lewe keer, tot as dit die kleinste vertooninkie is vir my oma in hoor, hoor kombuis, dan is jy maar op jy sene Want, op die einde van die dag, jy weet nooit wie sit in hoor nie. Jy weet nooit wat is die opinie van jou op die einde van die dag nie? Want jy tree op, jok, right, jy het nou fantastische vertoning gedoen maar hoe weet jy wat elke liewe persoon denkt op die, die ja. En dit is wat my op my sinwees maak. Ja, en dit is belangrijk vir jou dat uh, allemaal dit moet geniet, dit al wat jy wil heen. Ja, dit ja. is so. Jy wil allemaal se... Jy wil allemaal se jy wil allemaal prikkel, verswaan nie wat ek ja. probeer sê, jy wil elke liewe persoon se ja. um, positiviteit en glimlachie en hulle opinie krij oor hoe hulle van die wat hulle van die lied dink en dit is my moeilijk verduiken met groot vertooning so, so is wat jy ook al verhoogt met so die hele tyd, want as jy kan afklemmen, jy kan bieke oor die mense gaan sit, en met hulle gesels of to is die lekker so tyd van enige kind in ons leven. Jy weet, ons het net nou so'n bieke gepraat oor klassiek, maar so ver luchte uh, lucht, klassiek aangaan, hierdie uh, André Rieu, hy het so'n uh, uh, wat noem ons dit, interactie met sy gehoor dat elke persoon ja. in die gehoor voel, hy is deel van die vertooning, is fantastisch die atmosfeer wat hy kan skep en dis wat mens in jou vertoonings wil inbring jy moet nie versef, jy, en ek denk dat dit moet elke kindenaar sy mikpint wees vir elke vertooning, jy moet ja. elke vertooning so positief wees en so um, voorbereid wees om elke lewe persoon al is dit van 10-jarige dochterkie tot en met een uh, 79-jarige oom of tani, wat jy moet vir hulle dit kan bied, jy moet vir hulle alles kan bied, wat hulle ook van gaan, gaan kan hou, en dit is, is baarmielik, eindelijk. Ja. Maar, as jy jou self om dit te kan doen, dan kan jy dit doen, ek hier dit al te doen. Hm. <laughs> ek doen dit op een naweke, nawekelike basis, hoe benieuw nie, my net, ja, met ja, okay. al die persout doen ek dit. Ja. Ek kaiter nie net vir my jong mensen nie, en ek uiterval moet. Ja, dit is een ondervinding wat uh, net groei en groei. Ja, definitief. Uh, wat leid voor in die onmiddelike oh, toekomstvorm? Ja, uh, enige optredes, besprekings, toere? So, uh, kijk, dit, dit raak moeilijk, omdat ons nou, ons nou nog steeds zwak nie maar vir die president, en, maar in elk geval, daar is paar goedies in die pipeline, daar is een paar goeie kies wat ek sal in Plektrum muziek doen en goeie kies wat ons gaan opneem en uh, ek het een nieuwe enkelsnit wat ook gaan uitkom ek weet al is nou letterlik nou net één uit hierdie jaar maar daar kom nou weer nog één en ek gaan dit weer doen by Yrona en hy is geskryf dier e-mail Paul en die lied sy naam is Waterval so ek kan nie wacht dat die mens dit behoor nie want ek gaan dit letterlik volgende week opneem so ek is nogal gespannen, ek, ek waar nie nogal wat die mense gaan dink daarvan want ek is nie een persoon vir kunstenaar wat elke liewe keer die selfie ding die mense gaan gee nie ek ja. gaan nie net een klank gee nie elke liewe liefkie gaan vir jou ander gevoel gee, het gaan nie die klink altyd nie het gaan ook nie die selfe genre wees altyd nie en dit is wat ek wil heen die mense moet nie net verwag oor ja dit is gaan weem, ja gaan weem dit doen nie, ek moet onverspelbaar is ek moet onverwachts kom, my pa sê moet soos een groot, poep, poep, jyf my onverwachts. Ja, ek moet, uh, ja, uh, onverwachts en spontaan en, ja, uh, veelzijdig, ja. veelzijdig is die woord. Oké, okay, ja. nou, om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige telefoonnommers of e-postadresse noem, herhaal hulle asjeblief en lees dit net stadig. Ek okay, wil 100%, ek sal sy maak weer. Ja. So as enig wil bespreek, is dit by e-postadresse is miabespreekings at gmail dot com so dit is miabespreekings gmail.com As hulle my wil bespreken die persoon contact het ek hier toe maak en die persoon wil contact die persoons naam is Mersha by 0833 203 545 so 0833 203 545 en dan kan my Facebook kry by Mia Ortus Um, Sangerijs, Mea-singer-sangerijs, en dat kan op Instagram krijg, um, met mea-artist-official, en ek kan daar my boodschappie los met alle liefde. Ek aanvaar alle boodschappen. Ga nie dat ek daar by uitkom, maar ek sal hulle probeer het En uh, die epos, herhaal net weer, en is alles kleinletters en okay. amkar? Ja, dit is alles amkar, dit is alles kleinletters, okay. dus mea, bespreekings, at gmail.com Makkelijk genoeg. Makkelijk genoeg, ja. ja. Uh, jou voorlaaste aanbieding voor ons groet en daarna gaan uitspeel met jou jongste baba, krimineel, waarvoor uh, jy ons dan sal vertel, uh, vertel ons van hierdie ene, wat nou kom. Oké. Okay. So, ek het besluid, dit gaan eerste drie wees. Nou, eerste drie is ook weer, lenderskapsvals mag skryf, En dit was meer in een tijd wat ek, ek was op school geweest, maar daar was baie goed wat my beinvloed het rondom my. Soos my lewe was nie altyd die gematlikste nie, want ek meen ek nie radig juist vriendinne geworden, want ek wil het op optoe. Soos ek is altyd bij ons pretoening. Nou weet ek baie aan, bleek word te veel, maar na geval. <laughs> um, en so as ek maal baie negatief geraak het en goed is dit, want ek maal, so gaan sit, en net so myself gesê, weet jy wat nie, dit help nie, jy sit, en jy heil die oor nie, en jy redeneer re re dit uit vir jouself nie, al wat jy moet doen, as jy opstaan, en met net al eerste treeën vat. En dit is waar Jusom my baie beinvloed het, want eerste treeën is dood, van jy moet opkijk na boeën, want die heren is altyd aan jou kant. En dit is wat eerste tree geskruid is. Kruid, ons schier die eerste tree, die grijg. Wat? my maar is al wat jy But in jou drome bouw, sê Mia. Maak net seker dat daar die tree altyd in die rechte richting is en ook met die oog na boog rug. Goeie advies van ons gas Mia en uh, om haar muziek op YouTube te gaan luister en te like, tik net in Mia Lau, so moet daar op Google's searchlice, Mia Lau en YouTube in dit sy jou direct na haar snitte toevat. Onthou om dit daar ook te like. Mia Lou. Oké, okay, ons is gereed om wat te sluit. Vertel ons meer van krimineel, waar oor dit gaan en wat het geïnspireerd het. Is dit uh, dier jyself verskryf en getoond het of uh, uh, is dit al op die rakke beskikbaar? Is dit er nog iets, enig iets anders wat jy ons wil vertel? <laughs> ja, weet het pront verskryf het maar, ek jammer. <laughs> Nee. maar jy sien die tyd wat ek er nie kon, kon klasgiver school mee jy weet jy moet het op een of ander manier inhal en jy is nou maar ongelukkig vandag die persoon alweer dit inhal ek waardeer, ek waardeer baie nie, krimineel was maar einds ek oorsprongel was geskryf dit is geskryf door Ron Garner ek het ook opgeneem mys in, in Randorf by New Studios en die jylle song gaan oor een liefde wat twee mense vir mekaar het, maar is dieper as jy die normale liefde. Dit is bykie... is bykie erg nogal, maar um, ek kan sê dit is andersom die Bonnie en Clyde verhaal, dat dit een persoon kan nie sonder die ander nie, en die een sal doodgaan vir die ander. Dit daai type liefde. En um, soos het ons na die muziek video op einde van dag toe nou geskiet het vir krimineel, toe besef ons oe en nie, maar eindelik is dit ons een baie dieper betekenis door die lied so wat jy hier nie bestek by jou, kan jy sien dat dit is een man wat alles wil doen om by sy vrou te wees, en netjes wat hulle by die etenstafel ansit, en ons kers, en ons wijn en ons kost gemaakt, daar luister hy voor, en hy moet evenskeelik weer werk te gaan, want hy het uh, hoog profiel werk, hy is uh, privaat, hy werkt op privaat, sekuriteitsmaatskapie, en hy kan sy leven verloor, en op die einde van die dag, verloor hy toen op sy leven oor een krimineel wat hom in die kop geskiet het. So dit is die storyline, maar wat ek eindlik op die einde van die dag probeer sê is maak nie sok wat jou leven vir jou gooi nie. Jy gaan altyd dat al persoon hee wat jou leven deel. En dit is so met my en my kaal. Hy werk in Randburg en ek werk in Poots, maar ek deel alles my leven met hom en hy is verseker die enigste een met wie ek het toekomst sien en so, dit is dit is hoe mense oor die song moet gaan neer, hulle moet daarna luister en hulle moet die muziek video kyk, en hulle moet, moet baie mense gaan verskundig penies sê, en baie mense gaan verskundig gevoelens sê, maar myne sal wees dat het is een uh, verskrip jy die diep liefdes vooral oor twee mense wat letterlik voel dat hulle sal doodgaan van kom op de eind van die dag. Ja, elke plaat moet ja. een story en met een memory vir jou inhoud. Ja, uh, dit is so. Ja, uh, is hy al op die rakke beskikbaar? Hy is al op iTunes, hy is op Google Play Store, hy is op Deezer, hy is op YouTube, En uh, ja, is ook op en um, Spotify. So ja, jy kan dit oral daar gaan kry want dit die lied is oral beskikbaar. Ek is op besig om geld in mekaar te skraap met albums daar uit te sit vir die mense. Dit is dit's moeilik, want hy kan nie nou optree nie, maar dit's ook weer. Hy online <laughs> uh music donations uh, of dis hy <laughs> Ja, dis wat jy moet doen. En dan nooi ek al die luisteraars om jou te gaan luister. Jy moet ons net laat weet wanneer. En eh uh, dis okay. daar nog enig iets wat jy ons wil vertel van meer? Alhoewel ja, aldat nie, nie vir die mense daar buite kan vertel is, hulle moet altyd streef om die beste weershou van onsself te wees. Want ons almal is die Here se kinders en hy het ons gemaak na sy wees, soos wat hy ons vrou gehad het. En ons moet net altyd baie positie wees en baie liewe is vanzelf, al is het die negatiefste tijd van ons leven. Baie dankie vir jou bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, Mia. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek glo ons gaan nog baie meer hoor van Mia en uh, dat die besprekings gaan inrol, nogmaals baie dankie, Mia. Ach, vreselik dankie, ja, ek het het ongelooflijk baar sien om met jou te geseld. Dis tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw julle mea geniet soveel soos ek self ook gedoen het, uh, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige een bespreking wil maak vir hun funksies of enige anoptredes van enige van die kunstenaars wat op die program optred, wees seker om vir my een e-post te stuur op ludwigventer at live.co.z als kleinletters en als aan mekaar, en sê sê dit ook aan admin by netradiosa.co.z of julle kan my bel op 072-541-9803. Ek sê julle in contact breng met die getrokke kunstenaars of hulle agente. Uh, ek sê ook baie waardeer as die kunstenaars wat oplein Skype, onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minute, kan meer wees, kan minder wees, uh, met die doel vir bekend bestelling, vooraf opgeneem my oproep sal gee op my cell phone nummer, ek herhaal om 072 541 9803 Tot volgende week maandag met die heruitsending van my ander program Treffers van Tuka tot Nou om drie namerig, is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi Kijk na jylle en net die allerbeste word jylle toegewen, toegewens. Ek speel uit met Mia, sy netste liekie, Krimineel. Lekker luister en cheers vir u.